Nagyvárosi dilemma Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Öreged, Kenakbányai Géza vagyok. Ma két vendünk van, Miklósi Hendre és Vargölt Hős Béla. Budapest fejlesztéséről lévén szó egy röpke pillantást vetnénk az elmúlt ötven évnek a történetére, mégpedig olyan szemszögből, hogy az emberek mennyire kedvelik Budapestet és mennyire nem kedvelik, és ez nagyon szépen kifejeződik abban, hogy az emberek jönnek-e vagy mennek. Most persze ennek két oldala van, az emberek nem feltétlenül azért jönnek Budapestre, mert annyira szeretnék, hanem azért is jöhetnek, mivel hogy máshogy nem tudnak megélni. Most ebből indulunk ki, akkor következő tudom mondani, az 50-es évek első felében irtózatos ütemű bevándorlás volt Budapestre. Összességében 3 vagy 400 ezer ember költözött a, a fővárosba, hát pontosabban Nagy-Budapestet, a kibővített területre. Szörnyű is keletkezett ennek következtében, amit aztán különféle eszközökkel az akkori kormányzat megoldott és kezelt, de tulajdonképpen nem ez a mondani valónk lényege. De akkor keletkeztek a nagy lapot A, a ekkor is ennek a problémának a megoldásra keletkeztek. A dolog lényege az volt, hogy ennek a rendszernek a gazdasági politikája nem volt képes egyenletesen fejleszteni az országot, tehát munkaalkalmakat csak is Budapesten teremtett, tehát közkesben muszáj volt az embernek Budapesten jönni, költöznie, hogyha meg akar élni. Most ez történt, de aztán a 60-es évektől valóban történtek intézkedések, tehát egy bizonyos vidéki iparfejlesztés egyrészt, másrészt pedig Budapesten megindul lakóterek építése. De úgy egészében véve Budapest az, az végig lépeség vonzó terület volt, ám bár a budapesti bevándorlás az csökkenő tendenciát mutatott. A 80-es évek elején Budapestnek a vándorlási ö, mérlege még mindig pozitív volt, de már, már eléggé enyhén. Tehát mert nagyon kevés volt évente a beköltözők és elköltözők különbözete. Aztán ez a dolog a 80-as évek végetáján meglehetősen felemelkedett megint, tehát a 80-as évek végétől megint elég sokan költözködtek Budapestre, 90-től egy lassú csökkenés indult meg, és 1994 óta pedig, tehát lényegében tized néhány éve, sokkal többen költöznek el Budapestről, mint amennyien beköltöznek, a, a mérleg egyre inkább negatív, és és, és ez a folyamat, tehát a Budapesti való elköltözés már egyszerűen katasztrofális szintű méreteket öltött. A elmúlt tizenvalahány évben közel fél millió ember költözött el Budapestről. A város népessége nem csökkent ilyen mértékben, mert a Magyarországra érkező bevándorlók, határon tudja magyarok és idegenek, azok elsősorban is döntően Budapestre érkeznek, a, a kínagyoktól kezdve az arabokig, és amin a peremterületekről e elmenekülő magyarok. Tehát Budapest népessége valamelyik kisebb ütemben csökkent, de a az elvándorlás a félemetes mértékű lett az elmúlt években. Te azt használt, hogy félemetes mértékű. Benne van egy ilyen Vízió, hogy egy kisebb város kellemesebb, mint egy nagy vízfej. De itt mi az oka annak, hogy ez a dolog mégis ö, ö, a, abszolút negatív? A kisebb város kellemesebb, mint egy vízfej, csak hogy ez a város attól kisebbedik, hogy az emberek éppen nem tartják kellemesnek, tehát éppen az, hogy elpattanak, és keresnek olyan helyet, amit ennél kellemesebb, mert tartnak, mint Budapest. Nagyon jó lenne, hogy. És ha... maguk maguk hagynak, az pedig elég zavaros helyzet. Hát, Vagyis, hát, szerkezetében nem a, megfelelő. A helyzet, a helyzet zavaros, de azt hiszem, hogy, hogy ennél súlyosabbat tudnánk mondani. A helyzet most már nem zavaros, hanem, hanem, hanem egyértelműen negatív és egyre romó tendenciájú a helyzet. Igen, én annyit tennék hozzá, hogy, hogy már Budapest fejlődésére nagyon jellemző a nagyon gyors ütemi fejlődés. Tehát ezt a város városegyesítést követően szinte példanélküli volt, egy amerikai típusú fejlődést adott le Budapesten, de mégis azt kell mondanunk, hogy szerves volt. És az 50-es évektől kezdve szerintem kezdett ez a szerkezeti probléma egyre erősebben jelentkezni, pedig úgy, hogy az a nagymértékű bevándorlás, a tatás, amit Bandi is említett, az gyakorlatilag a régi szerkezetre épült rá. Tehát a ahogy ugye annak idején mondtuk, a gyorsított iparosítás a nehéz ipar elsődleges fejlesztése, ez olyan erőteljes munkaerő töbletet hozott be, és van egyoldalú képzettséget is, hogy gyakorlatilag a városnak az, az egyensúlyi fejlődés, ami korábban megvolt, az, az megbomlott. És ami a, ennek az igazi tragédiája szerintem, hogy ezek a volt nagy ipari komplexumok összeomlottak, hogy gyakorlatilag ö, Ugye ez a népesség egyszerűen feleslegesé vált, szinte lehetett mondani, hogy azoknak a, a leszármazottai, tehát ugye ez egy ilyen ö, származtatott probléma lett. De és közben a város szerkezete szinte nem változott. Az első ilyen kísérlet, a, a, nem első, hát mondjuk a nagy szerkezeti változtatási ö, szándék, ez a metróépítése volt kapcsolatos. De sajnos itt, egy, itt megint egy, egy ilyen fáziskésés állt elő. Ugyanis ö, ezt a a metró építés és a hozzátartozó közútfejlesztés nagyon centralizáltá tették. Gyakorlatilag a korábbi 50-es évekbeli fejlődésre építették rá. Miközben már a 70-es évek végén, 80-as évek elején ezek a nagyüzemek már kezdtek tönkre menni. Tehát gyakorlatilag ez a centralizált közlekedési rendszer, ez egy olyan eh, gaz városi gazdaság szerkezetet próbált kiszolgálni, ami éppen kezdett leépülni és én azt tartom különben tragének, lehet, hogy most egy kicsit léptéket váltunk, hogy ma ugyanez a, a, a helyzet, tehát hogy gyakorlatilag azt akarjuk továbbépíteni. Én ezt rendkívül tragikusnak látom. Tehát gyakorlatilag, ha belegondolunk, hogy a Váci út, az már nem az a Váci Cseppel már nem az a Cseppel. Rengeteg mezős területünk van, ami potenciális fejlesztés terület. És itt jön, a, amit mond is mondod, az a, kíván, a kiáramlás, amit lehet azzal, azzal a szakmai, és e mondjam, csak műveltséggel leplezni, hogy de hát nyugaton is így van, meg az Egyesült Államokban is nagy volt a kivándorlás, uh -huh. csak egészen mások az oka. Tényszerűen valóban elindult egy ilyen kivándorlás, de Budapesten nem lett volna rá szükség, ez a probléma. Na most, ami a, ami a kivándorlást illeti, összesített nyugattal. Többféle oka van, tehát tisztázzuk már azt, hogy, hogy nem azért mennek az emberek, mert Budapest legyen egy kellemes város, hanem éppen azért mennek, mert kellemetlen városnak tartják Budapestet. Na mindegy, hát Nyugaton is létezik ez a folyamat, dezurbanizációnak mondják, a nagyvárosból az emberek kiköltöznek a Csak Csakhogy. Itt van a végzetes és a tényleg katasztrofális különbség. Nyugaton, amikor egy ilyen folyamat megindul, akkor a városfejlesztés megpróbálja követni. Mi a probléma azzal, hogy az emberek kiköltöznek az elővárosba? A leginkább az, hogy az elővárosokból be kell járniuk a városba, most amennyiben géppocsival járni, mert nyugaton nagyon sok a géppocsi, most már Magyarországon is sok, csak hát a probléma az, hogy.. Ezt a gépkocsi forgalmat az úthálózat nem tudja felvenni semmi körülmények között. A megoldása ennek meg a dolognak az, hogy olyan közlekedési rendszert kiépíteni, ami a tömegközlekedést se oldja meg ezt a alapvető problémát. Hát, hogy a szemléltetésül hadd mondjak annyit, hogy Egyszer hallgattam egy beszélgetést német Miklós volt miniszterelnökkel, aki az idő, tehát az Európai Felejtési Bank alelnöke volt Londonban, és a beszélgetés során megkérdezte tőle a riporter, hogy hogyan szokott bejárni a munkahelyére a Citybe. Hát hogyan? Hát metróval, mondja a német. Hát nem, nem, nem gépkocsival? Hát azt mondja a német Miklós, azt én nem engedhetem meg magamnak. Mondja egy igen magasrangú és jól fizetett City beli tisztviselő. Mm -hmm. Hát kiderült, hogy az történik, hogy valamik londoni elővárosban lakik, autóval szépen elmegy a legközelebbi metróállomásra, ott hagyja egy őrzött parkolóban a gépkocsit, felszáll szépen a metróra, mint a több, több millió egyéb londoni, és beutazgat vele a, a, a londoni city-be. Na, hát ilyen módon ö, működőképes a 10 milliós lakosú London, egy óriás város, amelyek a szerkezeti túlságosan jó, de mindesetre a működő képességét ilyen szabályozásra meg tudta oldani. Mi van ezzel a Budapesten? Ugye itt is költözködik ki a népesség a elővárosokban. Az éget semmiféle fejlesztés az elmúlt 15 évben nem történt e, annak érdekében, hogy itt e, tömegközlekedéssel be se jönni a városba. Férjét és nelség, ez a tarifaközösség, amiről beszélgetnek el egyáltalán nem volt meg semmit. Az a valami, e, amúgy most ma újabban másfél éve beszélnek az elővárosi közlekedésről, kérem el egy újabb katasztrofát fog eredményezni, mert ahogy kigondolták ennek az a lényege, hogy minden a Kelet-i kell összpontosítani. Ú, tehát aki Budapesten jön, az szálljon a Kelet-i Miért van azt, hogy állandóan centralizálnak dolgokat? Ö, ö, ez, ez egy ilyen, olyan, mintha ez a rákos időkből maradt gondolkodásnak lenne, egy ilyen görcsös csökevénye. Nem is tudom. Nem mintha, hanem pontosan így mm -hmm. is van. Azért centralizálnak dolgokat, mert egy centralizál dolgot könnyű kézbe kartani. Ez, az a, ez a Stalini diktatúrának a logikája, én kiadom utasítást, a többiek végrehajtják, így működik a világ. Most a, a, a piacgazdaság és a demokrácia az másképpen működik, de hát ki beszél Magyarországon demokráciáról ma már, ki Magyarországon piacgazdaságról ma már, a centralizáció az a monopóliumok számára pontosan jól megfelel. De viszont ennek a centralizációnak a következménye az, hogy a helyzet egyre inkább súlyosból fog ö, Tehát a, a forgalmi kapcsolatokat nem oldották meg, egyre több géppocsi fog bezúdulni, a helyzet nem fog javulni semmit attól, hogy megcsinálják ezt a típus erővárosi közlekedést. Most aztán rászálltak és építenek mindenféle metrókat. 5-6-7-8-9-10 metróvonal, kivétel nélkül mindegyik metróvonal belvárosba fog jönni, az ég egy világos, semmi problémát uh -huh. nem fognak megoldani. Egy ez a négyes metró, amit most elkezdenek, egy biztosan jó lesz, arra, hogy néhány évig befogják az emberek pofáját vele. Uh -huh. Tehát most mindenki azt fogja mondani, hogy fejlődik, Budapest már népül a négyes metról. Amikor azt a négyes metró megépült, kiderül, hogy a világos semmit se felül Budapest, az emberek egyébként négyes metró ide vagy oda, tömeges fognak tovább is elköltözni, mert a négyes metró nem volt meg semmi problémát. Ami megoldaná problémát, amit a Béla mondott az elő. 50 100 négyzetkilométernyi barnavedős területeknek a beépítése, városiasítása, a felhagyott óriási ipart a bevonása az megoldaná a problémákat, csak hogy egyrészt nem lesz rá pénz a metróépítések miatt, másrészt pedig a metrók olyan irányba vezetnek, hogy ezeket a területeket messze elkerülik. Tehát a, a, a, a Csepel a, a, a volt a vas és fémműveknek a területe, vagy pedig a külső Ferencváros, vagy pedig Kőbányai területe hát Megközelíthetelek, maradnak, értéktelenek maradnak. Olyan bazalt köves utcákon lehet meg. Ja, az még egy jó, És mert ugye még még mindig nagyon, van. a fővás utak nagyon nagy százalak, mindig földút egyébként. Uh -huh. Én azt akartam mondani, hogy ez a centralizáció, hogy miért van ez a centralizáció, hogy miért uh, íri ez ennyire túl magát. Ugye az, az, az egy történelmi tapasztalat, hogy minden ö, viszonylag homogén politikai ö, társadalmi gazdasági rendszer az leképezi magát a térrendszerben, is, ugye ez minden útrómában vezet, tipikus megnyilvása ennek, és nagyon kis így volt ez az 50-60-as években, ami az a tervgazdaság még brutálisan kiépült, ugye az megborúsította magát a térrendszerben is. És amikor az csődbe ment, a, a kőbe vésett, vagy betonba vésett infraszúzási rendszer, az nem változott meg. Uh -huh. Tehát én értem van ennek egy ilyen érdekes utóélete, hogy önmagát ö, újraéleszti ez a rendszer. Tehát én ezért tartom veszélyesnek most azokat a városveszési koncepciók, amik tovább centralizálják a várost. Tehát, és is itt ráadásul pont van ez a típikus ö, demokratikus deficit, hogy hogy megvannak ezek a négy éves ciklusok. Tehát négy év alatt nem lehet ilyen, ilyen, ilyen mega szerkezeteket csak úgy megváltoztatni. Tehát ebben is, ha lehet ilyet mondani, kellene valami olyan társadalmi minimum vagy politikai minimum, ami ebben egyetért, hogy ez a rendszer nem jó. Mert a, én annyira ellent mondanék a Bandinak, hogy nem, hogy nem old meg problémát ez a centralizált rendszer, hanem sok, hanem fokozza. Tudom, te is ezt akartad mondani, csak a drámaiságát akarom ezzel hangsúlyozni, hogy fokozza, hiszen a ez sugaras rendszer, amelyeket tovább akarunk fejleszteni. Az azt jelenti, hogy előbb-utóbb Kecskemét Szolnok, Fehérvár, Tatabánya 60, az is rá fog ö, csatlakozni. Sőt, én még azt is mondanám, hogy minden egyes méter, amelyik a M3-as autópálya tovább épül Ukrajna felé, amit persze mindenki nagyon vágyik. Aztának az ugyan mind a ugyan fog úgy, körülbelül. Ugyan, ö, tólja tolja be, mm. tehát ugye, mert olyan kedvezőbé teszi az elérhetőséget és a megközelíthetőséget, tehát ilyen értelemben növeli a forgalmat. Mm. Most jöttem ide a, a, a stúdióba, és a rakpart ugye el van öntve. És itt látszik az, hogy ha ez ki lenne bővítve a Budai alsorakpart, kétszer kétsávra, akkor még nagyobb káosz lenne, hiszen most csak kétsávot vett ki a Duna, vagy mondjuk most a Pestiről nem beszélek, de a Budai dalú kétsávot vett ki, de akkor négy csávot vett volna ki, ugye még egy akkora forgalmat generálna, hogy ez megint mutatja, hogy ez nem megoldás, hogyha nem. az is centralizálás egyébként, még egy pillanatra csak azt szeretném mondani, hogy, hogy tehát én csak gondolom megoldásként, hogy ezt mindig hozzá kell tenni, ez egy egyoldalúan beszéljem. Hogy én azt gondolom, hogy a, az ilyen kis kerületi városrészek, övezeteknek a fejlesztés, az hihetetlen fontos lenne. Tehát Budapesten van két, nagy fél, két félteke Buda és Pest. Van 23 kerület, mindegyik kerületben van, 5-6 karakteres városrész. Tehát kb. 150 olyan kisváros van Budapesten, uh -huh. amelyiknek ugyanúgy van főterefő ugye van is ez. Azt a... szóval az elnevezések is. Pontosan. Őzik. Hát igen. a, a, a város térképe most közeszámoltam, 222 városrész van, de mondjuk ezek közül mondjuk csak 140-150, az amik valóban karakteres. Uh -huh. Tehát, hogyha ezek a kis főtérfő utca ö, ö, jelenségek, ezek felerősödnének, hiszen az embernek miért kell Kellenföldről átpréselődni a belvároson, és miért kényszerül arra, hogy való terjézársra vagy zuglóban kapja munkát, mert ugye ez az egymást erősítő folyamat hogyha megvan a metró, centralizált metróhálózat, akkor nyilván az, aki munkát teremt, vagy az, aki munkát akar kínálni, az azokra a helyekre fog telepedni, ahol könnyen elérhető. Mm. Tehát az egymást erősítő folyamat, akkor ott megjelenik a kereslet, és a kereslet újabb kínálatot fog generálni. Tehát ennek ez a a öngeresztő folyamata. Ez addig folyamata. megy, a város. Így van, pontosan. És, és uh -huh. akkor megint előáll egy szerkezeti probléma, uh -huh. ami ma olyan gigantikus, hogy szinte megoldhatatlan. Uh -huh. Tehát én azt gondolom azt, hogy ezt valahol a fejétől kéne uh, fokozatosan visszafejteni. Tehát uh, én azt gondolom, hogy, hogy a belvárost azt kéne valahogy olyan mértékben tehermentesíteni az átszállóhelyektől és a munkahelyektől, mert hiszen a budapesti belváros az ugye szinte azt kell mondani, hogy alig van Euróban olyan, olyan világváros, amelyek meg megmaradt az eredeti város szövete. Mm. Tehát, hogyha ez egy valódi világvárosi funkciót venne föl, hiszen a külvárosoknak, vagy a többi kerületnek a főtere, az meg föl tudja tölteni azt a funkciót, amit egy, egy város lakónak igénye van, hiszen miért kell a belvárosba bemenni? Uh -huh. Ha színházba mész, vagy moziba, vagy szórakozóire, na de az nem teszed meg minden nap 8-tól délután Igen. fél ötig. Igen. Arról szoktak beszélni, hogy Budapestnek rossz a körülgatási rendszer, mert kerültek önállóak, és ilyen módon nem lehet össze-vissza együttesen éppen ebben nem tükröződik. Na most hát a következőt tudom erről hmm. mondani. A, a, valóban ilyen rendszer még nem volt Budapesten sohasem, azonban egy valamit vegyünk figyelembe. 1950-ben egy óriási peremkerületet belepofoztak az akkori Budapestbe, ami az igazi baj az volt, hogy Budapest sohasem érezte magáinek ezt a területet, ma sem érzi magáén, a képen elhanyagolja, nem fejleszti, egyáltalán nem törődik vele. A, a, a kerületek főleg a részeik már lázók is ellene. De, Cseppelnek már volt egy kísérlete a kiválásra, nagyon-nagyon elégetennek Újpesten is, Rákospalotán is, Budapfük a Rákosborzasztól is. is. is. Tehát a, a peremkerületek a... mindenütt lázón vannak érzékelik ezt a problémát, Most kérem, töképen, amennyiben most a gyerekek? Amennyiben a kerületeknek nem lenne önállóság, ez a probléma katasztrofális lenne. Mert uh -huh. tudni, hadd mondjam el, én nem tudom ki a fenét képvisel ez a budapesti központosított egyet, egy, -egy mindenesre biztos, mert nem képvisel magát a belváros se. Tehát a belvárosnak például olyasféle érdekei vannak, mint amit a ha mondott, hogy most ne az embereket arra, hogy mindenkinek ott kelljen átszállni a, a, a Ferenciák terén, mert az agyoncsapja egyebeköt a Ferenciek terét is. A másrészt persze a külvárosokban is agyoncsapja az, hogy megfosztották őket a kapcsolatoktól, de mindesetre a belvárost is. Na aztán, ö, ö, van egy tervezet, ö, amit a Világörökséget alapítvány dolgozott ki. A dolgnak az a lényege, hogy ezt a történelmi értéket képviselő budapesti ö, nem belvárosi, ezt nagyobbat, mert az egész bérház ő vezetett, tehát úgy nem, nagyjából a, kérdez, azt hát, a... 5., 6., 7., nyolcadik, kilencedik körülete az egész rehabilitálni kellene, tehát, tehát megkörülni a, a formáját. A vonaláig körülbelül, nem? Vagy? Tehát hát a nagyjából a, nagy nagy a, nagy nagy a, a városéget vonaláig. De, de tovább tart, igen, ugyan a, a Csikágo résznek. Ezek, ezek. Ezt az egész területet rehabilitálni kellene, erre készült egy rehabilitációs terv Az Európai Uniótól komoly támogatást kaphatnánk erre, hogyha ez bárkinek is fontos volna, azonban bárkinek sem fontos. Ez egy civil szerve vezetődésnek a kezdeménye, minden kétséget kizáról ki fogják dobni az ablakon, hmm. és helyette építenek 8 a drótkötépáját, a Duna fölött, és mindenféle csodálatos attrakciókat hmm. Sőt, nyilván. Erről tovább ezeket a lakóparkokat? A lakóparkokat. E... Szó, szó, gyakorlatilag itt, itt Budapestnek egy olyan ütemű pusztítása folyik, amit már ö, lehet, hogy talán tervszelű pusztításnak kell nevezni. tehát ö, ö, Könnyen lehetséges, hogy az egész mögött van egy koncepció Budapest képestnek a felszámoláson. Igen, az kétségtelenül, hogy úgy tűnik, mintha ebben valami koncepció lenne. De például ez a, ez a belső város, ez, ez is egy nagyon szépen be lehetne mutatni, hogy milyen lenne egy korszerű városfejlesztési eljárás vagy tevékenység. Hogy a belvárosban, tehát pontosan, amit előbb beszéltünk, a rehabilitációs övezet, tehát tényleg valóban a, mondjuk a városligetig, Dúzsagyúgy terjedő szakasz, ott nagyon sok olyan épület épült, ami már a századot, a száz évvel ezelőtt is korszerűtlen volt ezek az udvari lakások, cselédlakások lakások lényegében. És az ötvenes években, amikor még nem kezdődött el a lakótelepépítés, de már elindult a Budapestre való bevándorlás erőltetése, akkor, akkor ugye emlékszünk ezekre a társvilletekre. Meg, meg, meg lakásleválasztások, mm. meg hasonló dolgok történtek. Tehát, hogyha ez a rehabilitációnak az az egyik igazi lényege, hogy egyrészt megszünteti az eredetileg is már rossz lakásokat, ugyanakkor helyreállítja a régi nagyobb polgári lakásokat, vagyis létszámcsökkentést eredményezni. Ezáltal a belváros. Közösségi rész. Így van, abszolút minőségi, hiszen uh -huh. van egy nagyon, ezt kimutatták egyébként szociológusok, nagyon nagy igény van arra, hogy visszaköltözzen a belvárosba, tehát egy igazi városi polgári életet élni. Uh -huh. De hogyha ez valóban visszanyerni azt a méretet, amit ez a polgári élet igényel, tehát a lakásegyesítések, illetve a régi elavult Uh, udvari lakásokat is És hát meg lehetne uddani. Az adóbevételt is. Itt jön egy másik oldala, jó, hogyha egy vagyonosabb léteg tudna beköltözni, az eleve alkalmas arra, hogy hozzájáruljon, vagy hitelt vegyen föl, tehát taképpen a rehabilitációt. Lényegében önerőből is, tehát támogatást is kell persze hozzá, mm -hmm. de önerőből is el tudná indítani, vagy föl tudná vállalni. Ugyanakkor a külső városokban ő város részekbe, viszont megindulhatna valóban egy olyan, ott is egy olyan típusú, nem is városra albítás, egy egy városkorszerűsítés, ahol tényleg egy kertfelsi életmódot kérhetne alakötőn, tehát például a földutaknak a, a szilábbuluklatta való ellátása, hogy a, a külvárosi lakos ne arra, hogy mindenképpen be kell utazni a városba, ügyet intézni, és például kiválóan alkalmasak a, a volt barna mezőj, tehát pont a kettő határán van, tehát a sűrűbeépítés, illetve a kertványos határán van. Nagyvárosi dilemmákat hallják, Miklós Jendre és Varga Hös Béla, a két partnerünk. Ende tettél egy olyan megjegyzést, ami nekem a bogarat beleütette a fülembe, és azóta sem jött ki belőle. Sokat beszéltünk arról, hogy ez a kétszintű önkormányzati rendszer, hogy van egy, egy fő, überfőváros és 23 kerület, ez működésképtelen. Ezt ma már a politikusok is nyomon hangoztatják, hát nem, nem csak a következő egy hétig hangoztatják, és nem erre szól ez a dolog. Te pedig tettél egy olyan megjegyzést, hogy, hogy az önállóság hiánya, hogyha mindent egy kéz irányítana, itt a centralizáció nagyon megmutatkozik Budapest fejlesztésében. Ezeknek a, a központoknak, vagy alközpontoknak, mint mondjuk egy rákos itt tudom én, keresztúl, stb. stb. stb. cseppel ez semmiképpen nem volna jó. De ebben valami ellentmondást érzek, akkor mi a megoldási számokra? Valóság és igaz az, hogy egy nagyváros talagypávban jövő egységesen kell irányítani, hát egységes szervezette, hát ezt bizonyos határon túl nem lehet szétosztani. Biztos, hogy ebből a szempontból valóban a kialakult rendszer, tehát a követi önállóságokkal nem az ideális. Tehát mondjuk azt, hogy rossz. Ezzel szemben. Hogyha ezt megszüntetnék, és rábíznák az egészet a főváros vezetésére, akkor kérem szépen, tessék megnézni, hogy mi történt. Ez a főváros vezetés az elmúlt 16 évben bebizonyította, hogy világos semmi problémát nem képes és nem akar megoldani. Ez a főváros vezetés lerohasztotta a, a teremkerületeket a, a Egyáltalán nem foglalkozik a belsővárosészeknek a rehabilitációja, amit az előbb beszéltem. A világos, nem érdekült az, hogy az emberek menekülnek a fővárosból. Az éget világos... Mert mindig semmi arra sem. hivatkozik, hogy nem teheti meg, mert ez már a hatáskör, mint például a király utca 40-nél. Vagy a, a kátyuknál is a, a Demszky azt mondta, hogy hát, hát borzasztó, hogy hatáskör. mennyi kátyú van. Borzasztó, hogy a a 40 et a kerület le akarja -e bontatni, és ő, ő ugyanúgy tiltakozik oda, beáll a többiek közé látszólag, hogy majd ő is tiltakozik. Az, hogy ez a főváros vezetés ilyen négyes metrókat meg ez hasonlókat erőltett keresztül, és helyette nem csinálja meg azt a közlekedési rendszert, amelyik az egész Budapest javára szolgálna belépve a berömkerületeket mm. is. Nem csinálja meg azt a ö, szerkezelt hogy ne kell mindenkinek a belvárosba utaznia. Nem építi meg az egyes villamost a kelenföldi páudvarig, mert úgy gondolja joggal, hogy ezt fölösleges a négyes metód. Hát ez a fővárosi vezetés egyáltalán nem azért csinálja ezt, mert a kerületek zavarnák a munkájában. Sőt, éppen ellenkezőleg. Az, hogy van kerületi önállóság, a fővárosi vezetésnek a tébolját bizony fokig még fékezi is. Nem csinálhat azt, amit akar. Kérem, ha ez a vezetés megkapná a teljes hatalú rendelkezés budetásra, hát tessék elképzelni hogy ilyen gondolkodási módon mi lenne Budapestből. A kerületek, akármennyire rossz is ez a két szintú dolog, a kerületek mégis -e bizons, egy bizonyos ellensúlyt képeznek. Budapesten történt, tessék tudomásul venni, a kerületekben történt. A középferencváros rekonstrukciót a kerület csinálta. Újpesten van figyelemre a város negyedelről legunzóbb kerület csinálta, és sorolhatná. A főváros nem csinálta az égegyvilágos semmit. A... Sőt, még az is hozzátehetjük, hogy, hogy azok a, az épületfelújítások, amelyek megtörténnek, mind a, a polgárok csinálták. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a város szép lett, amikor azt, hogy, hogy kicserültek a Trabantok, azok és az mindig saját kontrolljára hajtott a végre, ha lehet úgy mondani ezt a város megújítás, és mégis ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy, hogy a város felújításra és továbbépítésre szorul, hiszen a, a polgár nem tudja ezeket a nászterkezeti változtatásokat megfinanszírozni. Pontosan az adóin keresztül igen, de az egyéni tevékenységes során nem. És a, ami érdekes, hogy a város úgy került ebbe a helyzetbe, hogy, hogy tehát úgy kellett ebbe a, a, az évtizedek óta tartó békeidőben egy olyan helyzetbe, hogy közben 15 évvel az kinyílt a szabadság kapuja. Tehát ma már nem lehet hivatkozni a tőkehiányra, mint ugye 80-as években beszéltünk. Ugye állandóan arról beszéltünk, hogy milyen hihetetlen mennyiség, hogy Közép-Európa, a legtöbb Magyarország, és azonban is annak a 60 a Budapesten jött, mm. és mégis ez nem látszik. Tehát Tudjánké hogy lehetséges képelőtt, az, hogy nem látszik? Ha, ha a terep mondjuk nincs megfelelő előkészítő, mert ez a tőke nyilvánvalóan olyan helyre fog építeni, ami a bajt növelni fogja, mert neki pillanatnyilag a tőke megtérülést figyelembe véve 5-10 éves távlatban megfelelő lesz a Kálvintér közepén egy egy üveg üvegirodalázat megépíteni, mert látszólag az egy jó beruházás, és nem fog arra gondolni, hogy mindez mondjuk Most tudom, én, 3 km-rel kiebb, ez mennyivel jobban megközelíthető lenne, stb. viszont nem lehet ér, eljutni ha nincs, nincs, nincs egy olyan városi uh -huh. orientációs politika, amelyik tudatosan szerkezetet fejleszt úgy, hogy természetesen ő maga so, sosem fog annyi pénzzel rendelkezni, hogy ezt meg tudja tanulni. Uh -huh. hanem hogy összetudja kapcsolni ezt a típusú közféla, magánszféra együttműködési formát. Tehát ez egy igazi PPP módszer ti szakemberek vagytok, és egy bizonyos dolgot az, hogy szerkezetet fejleszt, azt nagyon, ö, igen, igen, nagyon ilyen lazán kiejtitek a szátokon, de én számomra, és lehet, hogy a hallgatók számára sem teljesen világos, hogy tulajdonképpen a városnak, önkormányzatnak, vagy fővárosi önkormányzatnak mi volna igazából a feladata, illetve mik azok a pontok, ahol ő tud valamit csinálni, és és mi az, amivel a szerkezetet fejlesztjük, ami nem egy olyan dolog, hogy függő az építünk a Duna fölött, vagy mit tudom én, akár egy, egy metró az már látszólag egy ilyen fejlesztési kérdés, kérdés a lenne. A Metro fejlesztési kérdés, Egem. négyes metró egy rossz fejlesztési kérdés, tehát magyarul olyan fejlesztés, még nem fejleszt az ég világon. Semmit tessék megnézni. Mit kellene csinálni? Hát például, ha már metrolnál maradunk, ezt a metró olyan irányba kellene vezetni, ahol tényleg fejleszt van. De mondjuk tehát azt például... mondja, hogy keresztbe a keresztbe, tehát de, de a, a, a sugarak, ugye most minden sugarás, az de... azokat például a keresztbe össze kéne kötni. A. A. csak egy apróságot mondjak az ételési kérdést, maradjunk a négyes metró nyomvonal a vezetésénél. Ez a négyes metró, ahogy megépítik, majd olyan helyen vezet, az ég egy világon nem változik semmi, mert egy sűrűn beépített terület van. De például, ha csak annyit elérnénk, hogy ez a négyes metró a nagyon rosszul megközelített orcitéren keresztül vezetne a keltébe udvar, orcitér már is be lenne kapcsolva a Budapestnek az egész szerkeletébe. Ha ez a négyes metró, teszem azt a.. a, a volt export területére a Dunapati fejlettési területre mennek, akkor ezt a fejletési terület is kiválom bekapcsolná a, a városrendcében. Nem biztos, hogy pont négyes kéne építeni, csak maradjunk abban, hogy épül a négyes metró. Hát mm. ilyen dolgokban, ha a négyes metró nem oda épül, ahol már az eddig is tele van mindenféle metrom meg egyéb vonalakkal, akkor ebben az már fejletés Ami ráadásul hát, hát, a... szere biciklivel egyébként, hát, rendben jól jó, jó, bejárítottom, hát, mert a belső terület az összesen nincs a... másfél kilométer. Egyetlen, egyetlen nagyváros a világnak, Budapesten az a nyomvonalon lépül meg a második metró vonal is. Tehát uh -huh. minden normális helyen másfelé szokták vezetni, hogy máshogy is meglesen között. Ne, hát nem. Itt a Teletépályodvar meg a belváros között uh, mennyi, meg, fog menni a következő vonal is. Igen szóval itt, a, ami a lényeges lenne, hogy a keresztirányú kapcsolatokat összekötni a gyűrű, uh -huh. ö, tehát én szerintem az egy nagyon szerencsés ö, város indítás, indítás annak idején ez a sűrű sugaros ö, rendszerek a képítés, ezt tovább kéne fejleszteni. Tehát én azt gondolom, hogy a Hungárok egy nagy kapacitású tömegközlekedési eszköz kéne működtetni, Ki kéne építeni a, hát a régen úgy hívtuk, hogy munkáskölt, most azt mondjuk, hogy a út a útsor menti körút, ami, egy, ami szerintem szinte egyik leglényegesebb ö, ö, szerkezetjavítás elmenne. Ez mert. a munkás körút, sor, ez melyik részen található? Ez gyakorlatilag, ez gyakorlatilag a, obud, ha a teljes ívét lerajzolnánk, akkor az obudáról indulna, a Vörösvári út és a Bécsi út keresztődésétől átmenne az Akvinkumi hídon, akkor ott a Újpest-angyalföld határán és végigmegy a gyakorlatilag hát a körvasútsoron, de a gyakorlatilag az összes körületet érinti. A kükörjú utat a, a, a kerepesi útot eléri, úgy, a, a metró megállón túl, a metró végállomáson túl egy megállónyira, <hül> és aztán utána a kőbányán át kell vezetni, ott egy áttörést kell csinálni, és aztán akkor kőbányától dél úgy nagyjából határut. a határút, tehát a Ferencváros Hány. határát képőle határúton menni. Mondjuk 70%-ban Fejlesztésre szoruló területek. Abszolút. Tehát Pontosan ez ez nagyon van. ideális lenne És leromlott területek, ez tehát szempontból nem is használják igazán, nem szereti most. Ez jó felvetés tét. volt, hát a szerkezeti kérdés bontolgatása, mert pont a munkáskörút, vagy az a Körösösori körút nagyon jól be lehet mutatni azt, hogy itt nem csak közlekedés fejlesztésre van szó, hiszen most de nem tudom megszámolni, hogy hány kerületet érint közvetlenül, de hát mondjuk legalább tizet érint, és mind a, mindegyik kerületnél más a probléma. Tehát más a probléma a obudán, más a Újpesten, és más a Ferencvárosban, vagy, vagy Kőbányán. Tehát egyik helyen teljesen üres lepusztult területeket érint, máshol vasúri területeket érint, akkor a, a Kertvárosi részeknél kertvárosokat érint, tehát gyakorlatilag mindenhol más problémát kell megoldani, ugyanakkor mégis van egy közös nevező, ez, a, ez az útvonal. Ugyanakkor ez pont a határán van a sűrűn beépített város és a kertvárosias beépítési város között. Tehát gyakorlatilag itt meg lehet rengeteg olyan szolgáltatást rengeteg szolgáltatást lehet telepíteni, megoldaná ezeket a, a, vagy pontosabban kiváltaná a nagy utazásokat. Tehát Budapest mm. azért egy, egy nagyon jó alapszerkezetű város, mert gyakorlatilag a, a munkát, a a lakásteremtést, a rekreációt, a, a pihenést, ez gyakorlatilag szűk körben is meg lehet oldani. Mert minden, amit hogy említettem em, az adás első felében, hogy van egy olyan 150 körüli kisvárosias rész, meg gyakorlatilag mindent el tud látni. Tehát az egészségügytők kezdve az oktatáson át a szolgáltatásokig el tudna látni. De ez a centralizált főleg közlekedési nyomvonalépítés, ez, ez, ez gyakorlatilag almovárosokká degradálja ezeket a külső területeket. Egyszer mm. az utazással töltik el az emberek az időt. Tehát a mai, mai is megnézzük, hogy a belvárosi metró megállókon alig van utas. Tehát a Kossuth térén a Aranyános útnál alig van utas, nincs is lesz szükség. Ha megépül a négyes metről, amit a band is említett, akkor gyakorlatilag a Gellértéren a a... Tehát, te nem, most sincs rendkívül forgalmelyezet, szóval... És így lesz tovább is, ráadásul a, a téren, szállás... vagy a Rákocsi téren, ahol ugye szintén ott fogja érinteni, ott sem lesz. Én itt említenék egyet, hogy minká 97 vagy 98-ban volt a négyes es egy nyomvonal módosítási terve, amit a a, hát a Mihály KFT készletés abban vettem részt, és akkor nem tudom, hogy annak volt az eredménye, de végül is az lett a következménye azóta a nyomvonalnak, hogy a kosszányi dezső téri metrót ö, megállott, azt kivették onnan. Ami abszurdum volt már akkor is, hiszen a, annak a térnek az egyharmada, ugye a Stone megpark. Park. Uh -huh. A másik rész az egy teljesen kiépült város rész, még ma is korszerű város, ezt lehet mondani, és az akkor még ott levő ö, bukaresti utcai ö, volán buszpajdat, mert akkor tudták, hogy kifolygák telepíteni, tehát még az az utas szám sem jönne be, amire egy egyébként mondjuk mm -hmm. indokolt lehetne, és akkor ennek hatására gondolom én, vagyis remélem, hogy volt ilyen hatás annak a munkára, kikerült onnan ez a metró, megállás, akkor így került a Bocskai úthoz. És mert csináltunk egy ingatlan vizsgálatot is, és nagy meglepődés, mi is azt tapasztaltuk pontosabban, azt az előle beslést ö, hoztuk a vizsgálatainkból, hogy a belvárosban a, a négyes metró nem nagyon tudná felértékelni az ingatlanokat, tehát Lágy akkor csak akkor tudná, hogyha drasztikusan avatkoznának bele. Tehát ugye a színszám növekedést, a kapacitás hmm. növelést tudnák elérni az irodaházaknál. De a azt azt lehet, sokan. Ez egy az egy le kéne rombolni. Azért mint az az négyes metrósak kellene, egész ettől meg kell engedni, hogy Budapest belvárosát tessék lerombolni, tessék nyúlgni, fel akarsz, építeni, és akkor már is megnövekszik a... most lehetséges, hogy el fog jutni idáig, de egyébként ez is független egyes De metról. akkor ebben ez most akkor, ha ez így lenne, ami hát valószínűleg azért nem lesz így, akkor ez most olyan, hogy akkor ez lenne a gomba, metró lenne a gombahoz a bizonyos uh, New Yorki fejlőkarcos kabáthoz. De itt ez... Mert azért a 300 milliárd az biztos... Uh, elnyészik, ha oda mondjuk 30 fergők harcokat. Beszéljük, beszéljük 400 milliárdról. De, de, gondol, de, de, de, gizba, de a másik kérdés, hogy maradjunk, a, nem is jel maradjunk a 300 neve, könnyen osztható. 300 milliárd forintra becsülik ezt a 4 metró költséget, 10 kilométeres szakasz, azért mondtam, hogy könnyen osztható. 1 kilométer 30 milliárd forintba kerül, éreállis hogy egy autópálya, mondják azt, hogy két-két és fél milliárd. Ha már számokról beszélünk, azt mondjam azt, hogy az egész Budapesti agglomeráció közlekedését, tokkal, vonóval, három millió ember közlekedését meg lehetne oldani, körülbelül 100 milliárd forintból, uniós támogatás, ugye? 100 milliárdból az egészet. Most a négyes metóval kapcsolatban azonban azt kell mondjam, hogy tévedtek, hogy nem lesz forgalma, Lesz forgalma. A négyek metó forgalmát meg fogják teremteni olyan módon, hogy minden villamos közlekedés megszüntetnek a idakon keresztül. Uh -huh. Nem viccből beszélek. Az összes villamos leszedik és mindenkit arra kényszerítenek, hogy a morzsigmond körtéren szálljon fel a négyes villamos. Ha villamos autóbusz nincs, hát aki át meni menni Pestről Budára, az nem fog tudni más tenni ne legyen végállomása a körtéren, hanem községkössze össze hatossal, és így ilyen módon legyen egy körbe-körbe villamos, amikor a körúton körbejel Budán és Pesten, és akkor ezzel a villamosan mindjárt a is el lehet érni, ami szintén nagyon fontos lenne nagyon sok embernek. No, ö, következő a helyzet, a, a főváros ö, ö, ö, fölötté felkészült vezetősége visszaütötte ezt a labdát azzal, hogy a megoldás nem jó, mert a 61-es villamos utasainak a 4-es metróval kell mutazniuk. Hm. Kérem, amit én mondtam, azt néhány 10 millió forintból meg lehetne csinálni. 61-esnek. Igen. Hát Szálljanak át a 4-es metróra. Hát kérem, e Tessék a 300 milliárdot a 30 millióval összevetve, még több autót fognak venni, azt mondják, hogy ezt a nevetséges közlekedést nem fogják csinálni. Még több autót fognak venni, és miután a villamosokat leszedjük a hidakról, az autók át is tudnak menni. Az más kérdés, hogy Budapest egy komplett dugóvá, közeges dugóvá fog átalakulni, de nem baj, mert ha Budapest dugóvá alakult, akkor még többen fognak kiköltözni haszhatatlanabb vált városba. Tehát hát ez önkerjesztő van. Tehát gyakorlatilag itt arról beszéltünk, hogy ez a várospolitika föltette magát Budapest város elpusztítás. Igen, most ugye... Ez össze... inkább, én, én nem tudnék egy um. ennyire, hát legalábbis remélem, hogy nincs igazam, hogy ez egy ilyen nagyon megfontolt dolog mert inkább az őrületben összeomló embernek a, a példát jutatja az eszembe, nem annyira a gonosz szét, hanem inkább a azt a beteg embert, akik, aki, aki valahogy nem lát az óránál tovább, és a beteg életmódját kívánja folytatni, mert ahhoz olyan mértékig ragaszkodik. Tehát szóval az én, esetben ez a görcsös centrális hatalmi elgondolás nem számít semmiennek, teljesülnie kell, ha csak itt nincs sokkal, sokkal sötétebb dolog, de ez túlmutattam, hogy. Szerintem azt nem, nem kell feltételezni, enken, mert igen. ugye a tények, a lényeg nem, tehát földönleges gondolni, csak, csak azt akartam mondani, hogy a az, az mindig jól lehet. Igen, már. így van így van, így. Van. Pont ez akartam csatlakozni. Tehát ugye szokták azt mondani, amikor valami kicsit olyan kaotikus lesz, hogy úgy szokták ezt képesen jellemezni, hogy a lovak közé dobják a, a, dobják a, a gyeplőt. Csak mit a Budapestem az a probléma, hogy már a szekér megelőzte a lovakat. Tehát a, gyakorlatilag uh -huh. már kezelhetetlen, hiába szedem föl a, a gyeplőt a lovak közül, már uh -huh. nem, tudok, nem tudom a lókat se vissza, e, visszarendezni, Tehát én azt gondolom itt, hogy olyasmi hogy, e, ez az infarktus közel állapot szerintem, ha, amit én visszatérek ez a centralizált gondolathoz. Tehát, hogy kiépült egy, egy centralizált városszerkezeti modell, amik irányításában is az volt. És amikor ez a rendszerváltás idején, ez a decentralizációs hullám elindult akkor ugyan szétesett a városadat, és olyan érteleműen lett 23 plusz egy önkormányzat, de a térszerkezetben ez nem történt meg. Tehát itt ez a meg nem fel, és ez a diszonancia, ez az, ami, ami rendkívül nagy feszültséget teremt. Uh -huh. És ugye látjuk azt, hogy mindig előjönnek ezek a centralizált gondolatok. Mondom, azért mondom, én minden alkalommal elmondom ezt a és ami katasztrófa, szerintem az egy ahillesi pont, uh -huh. hogyha azt megcsinálnák. Tehát... Most is volt, most volt a Budapest szíve pályázat, de korábban is volt, hogy a szeretem Budapest, meg az új Budapest közmök is volt egy ilyen pályázata. Mindegyik arról, azt kell mondom szinte, mindegyik pályázat azt célozta meg, hogy a belsőbáros oldani, lazítani, csökkenteni a forgalmat, hogy az egy korzó jellegű, az egy az egy ilyen uh -huh. ünnepszerű dolog legyen, ha lehetetlen mondani. Csak az, ez az Igen, ugyanúgy azt úgy a az úgy az város szerkezetet, utcatermet, csak ehhez egy nagy kapacitású négyes metrót uh -huh. építenek és még most is úgy a az ötös metró, ami valahol az tudja, kapcsolódnak be a többi, és hát ez egyszerűen elképesztő, elképesztő. Tehát, egy tehát egy azt mondom, hogy hogy körvasút metró, hogy igazán. Tehát hogy miközben a tervezők is. Ez az, hát, az, az egy ott hát a a, a a metró nem azt jelenti, hogy föld alatt. A metropólitán relvét jelenti, nagyvárosi Igen. vasodat jelent, ahol kell, azért viszik föld alatt, mert nagyon sűrű beépítés máshogy Eszlán nem lehet, ahol nem húzál föld alá, tenni, ott nem is. A budapesti Igen. metró is sok helyen megy a Föld felszínén, Igen. ahol megteheti, vagy mit tudom én, a, a, a, a berlin S-bán vagy Ubán az, az időnként 3 magasságban megy, mert úgy eh, volt érdekel. A, a, és a, időszágban, a időszágban, hát járt, de ullámas, ott a úgy megy valami, kifejezetten, megy, kifejezetten hidakon megy át, tehát kifejezetten uh -huh. élvezet azon utazni. Uh -huh. De én azt szeretném mondani, hogy nem olyan értelemben... Vagyunk, vagy legalábbis én vagyok a négyes metró ellen, hanem én ezt a típusú városfejlesztést, amit ami megtesít, ez, én, ez a négyes méter, ez a hatalmas kapacitás, ez uh -huh. a irgalmatlan költség, uh -huh. ez az, hogy széttúrja a várost. Tehát, hogyha, hogyha ez a villamos vonalak, mint a Bécsben is, meg más városokban és a föld alak, kéreg alá mennének, amit egy füst alatt a parkolást is lehetne valamilyen módon rendezni. Egy fontos kérdésem lenne, mert az egy más nagyon szeklőt. sokszor úgy beszélünk, hogy építeni ezt, építeni azt, építeni nem azt, és engem messze hát van egy valami, ami a, rögtön megjelent a szemem előtt, a BKV-nak az úthálózata. Járathálózata. Járat -hálózata. Hisz a metró is csak részennek ennek a BKV-nak tulajdonképpen, tehát közlekedési napi praktikus szempontból egyik vonala sok bkv és vonal közül, és mindegy, hogy alul megy vagy fölül, hogy, hogy a, a BKV-nak ez tehát az nem oldaná meg mindjárt dolgot, mi miért új utakat építenek, hogy maga a vonalak ezt a külső központok vagy al-kisebb központok közötti kapcsolatot sűrítenék, és, és, és hogy mondjam, csökkentenék a befelé vívő forgalmat, hanem mert hisz ez ugyanúgy, ahol buszvonal van, vagy, vagy villamos, oda is szívesen települnek az emberek, hiszen minden, szóval minden Milyen olyan, jó megáll a busz a ház előtt mondják, az ez egy érték. Hát, Mindör az elérhetőség, elérhetőség és a, a kényelmesség az, ami a legfontosabb ez, ez volna A, a metró az, az a legkevésbé sem a legfontosabb, de ez csak a, néhány. A metró koncepció ugyan össze Igen. a általános közlekedési koncepció, hogy a metró az hozzá, hogy a metrónak a végállomásjához kell vezetni a többi közlekedési módot, és az emberek szálljanak át a metróra. Most ebből aztán az következik, hogy az embereknek folyamatosan átszállni kell. De ez azért Ide, kell, mert, hogy eddig... a metrónak a gazdaságosságát így Igen, mondjuk felesen tartom, hogy egy is Ez is egy nagyon fontos tényleg. Nem, nem, nem csak feltétlenül, más, más szempont is van itt. Ez a más szempont épp a centralizáció. Tehát ha a metróról beszélünk, minden nagyvárosban szokásos az, hogy különféle relációjú vonalak közlekednek ugyanaz úton. Tehát a, a, a jön a metróvonal az egyik városból, az egyik, egyik metróvonal elmegy jobbra a másik balra, a város középső részein belül ugyanazt a, a csatornát használják, technikailag tökéletesen lehetséges. Uh -huh. A speciális négyes metró, amire most szóval nem is mehetne ilyen módon, hogy... Mit értem, tudom én, tehát nem hogy csak keresztezik egymást. Igen, igen, tehát hanem, nem keresztezik egymást. Nem mindig hanem át kell át szállni, hanem Nem, mit nem tudom, én, mondjuk az abszurdum, a metró úgy megy, hogy mit tudom én, Újpest, Szent bekanyorodik mondjuk valami, mit tudom én. A, Keleti felé is. Kibér, igen, nem tudom, én köbányára. Most A Rátóczi úton négy-öt villamosodat. De a és a buszok ezt most is meg tudják Igen, mert most most tudja csinálni mindenütt, Budapesten. Budapesten. Most annak is ilyen járatok, igen. De dolog, aztán van egy következménye. Ha én nekem közlekednem kell, és négyszer-ötször át kell szállni, hát a fene fog átszállni, megyek autóval. Tehát az a dolog, hogy a város egyik végéből, a másik végében metróval tudok menni átszállás nélkül, az a dolog teszi lehetővé a számomra azt, hogy, hogy a metrót használom, és hmm. én egyébb üljek. Tehát a, a normális nagyvárosok ilyen módon London, Párizs, münchen sorolhatnak. Egy, egy normális egyesztály. És a azt mondják, hogy a legnagyobb probléma az átszállás, az, amit a legkevésbé szeret az utas Igen. az átszállás. ez nyilvánvaló. De én azt gondolom, hogy, hogy tehát ugye előhozott ezt a szerkezeti. Problémát, tehát a szerkezetváltoztatás kéne, ugye, mint ugye rendszerváltoztatás mm -hmm. kéne. Tehát azt gondolom, hogy hogy kéne egy, egy óriási funkciótervezés. Tehát azt megnézni, hogy miért történnek ezek az utazások. Tehát mm -hmm. még, hogy én azt gondolom, hogy legalábbis ez a tapasztalatom, ahogy részesztem ezekbe a fejlesztési e, munkákba, hogy rendkívül sok a kényszer. Uh -huh. kényszerpálya a, az emberek és a tevékenységek közötti kapcsolatban. Tehát, hogyha ezt ki lehetne tisztel, tisztítani, tehát mondom, tehát ezeket a főtér, főutca, ezek a kisebb övezetek, tehát én úgy gondolom, hogy sok apró uh, fejlesztéssel is lehetne oldani ezt az egész uh, óriási szerkezeti uh -huh. problémát. Mert a a mostani, mostani elgondolások azok, azok azon alapszanak, hogy azt mondják, hogy itt sok ember megy, tehát ide kell rakni valamit, és nem pedig azt mondják, hogy itt miért megy olyan sok De ember, vagy miért kell nekik itt menni. Úgyhogy az oka, hogy itt mennek, Egyetem biztos, hogy ott kéne menni. Igen, ez egy örök probléma, ugye a város Tehát Megoldhatjuk hogy a problémát úgy, hogy ha erre jöttök, akkor legyen egy szélesebb út, akkor jön még no, több. Hadd most nem azzal, hogy a, a, a belváros területén dolgozik a budapesti munkavállalóknak kb. 8%-a. Uh -huh. Nagyon sok, tehát nagy a sűrűség, de 8%-et jegyezünk meg. Tehát az az ember, akinek ott van dolga, az a munkavállalók 8%-a. Ugyanakkor, ha megnézzük a közlekedést, a belvároson keresztül megy a a 75 -ot. A De 8 az nagyon kevés, az mennyi hát, Nem, az, aki ott dolgozik. Aki ott tehát, dolgozik. Akinek, oda... aki, akinek tényleg ott a dolga, akinek ott a dolga, oda akar menni, mert ott a munkahely, ez 8 De, aki egyszerűen csak átudózó helynek, átudózó helynek használja a az 75 De mm. magyarul... Ö, ö, ö, ö, a de mondjuk 800 két az mondjuk 120 ezer ember és ehelyett átmegy rajta 500 000, 500 000, igaz, vagy igen. egy ezer uh -huh. tehát a magyarul a utazóknak a kétharmadát a, a, a Ferenciák terülő meg a hasonlókról elméletileg át lehetne azok Ú, más is nem ott van a dolgok. tehát na. ahelyett, hogy dolgoznának, teszem azt pénzt keresnének, vagy éppen rekreációt folytatnának, azt mondtam, hogy na jó, rendben van de ha nekem dolgom van a keleti pályadvart környékén, akkor nem tudok mit csinálni hamudán lakva, mint egy kéntanyag átmenni a nem tudom én hol, az egyik hídon, az Erzsébet hídon, és bum, a Ezé utcán, Kasutra és utcán keresztül kell menjek. Mit én csinálni? De valóban miért kell oda mennem, mert például miért kell hogy Debreceni vonat, a keleti pályaudvarba álljon meg, miért nem állhat meg, mint régen a nyugatiba. És akkor nem mennék például a Kosutra Lajos utcán keresztül. Fontos így van.. Ez nem elégnek a nyugatiban hanem a keletibe állnak meg. És ezt nem is pénzkedés. Csak itt a van. Az a lényeges különbség, hogy az eseti és a rendszeres utasolt el kell választani. Ezért például én nem uh -huh. értek egyet azzal, amikor uh -huh. azt kérik, hogy mennyire lehet elérni a belváros. Hát a, a belvárosi cél az mikor merülhet fel, hogyha megyek a, a főpolgármesteri uh -huh. hivatalba, mert ugye ott van dolgom, ez el, el, elég elenyésző. Uh -huh. A másik, hogyha megyek szénházban, az este van. Igen. És a színházok a kapacitása mégsem olyan nagy, Igen, mi, nem mondjuk nem akár nem. egy, régen egy, mit tudom, egy cseppányüleké. Hát az összes színházak az összes ülejét összeadjuk hát néhány ezer. Néhány ezer. Fő, tehát azt mondom, a de ha a többi szórakozó helyet igen. is összevetjük. Tehát, tehát nyilván mondja, hogy a belvárosi szórakozásnak egy minőséget kellene. Ha minőség, egy akkor az tízületes. nem tömeget jelent. Igen. igen. Tehát azt a típusú szórakozás, amit majdnak is igényelzik a belváros, az nyugodtan lehetne, kerületközpontokban csatlakozhat. Sőt, milyen jó lenne, hogyha ott is lenne egy élhető uh -huh. rész. Tehát a, amiről, mi, amiről mi beszélünk abban, a, ez ez hogy ez maradna, úgy ez a belváros merad de nem más, mennek oda az emberek, akkor is. ez. Lehet, a belvárosnak az a hogy ott van 30 színház. Persze, persze, uh -huh. én azt gondolom, hogy a belvárosnak, tehát én mikor azt mondom, hogy, hogy főtér, főúca programokat kéne csinálni 150-et Budapesten, emelt, én azt mondom, de ennek kell lenni egy világvárosi fővárosnak. Uh -huh. Hát éppen, hát opera nem lehet minden kerületben uh -huh. nyilvánvalóan, meg nem lehetnek a, a nagy koncertermek akárhol. Uh -huh. tehát az, de viszont az de épp ez a lényeg, hogy ünnep legyen oda bemenni. Tehát a belváros, mint hogy mi is uh -huh. elmegyünk külföldre. Tehát egy pesti polgárnak nem kell minden nap a belvárosba menni. Hát a Tehát belváros ez... nem attól vidavárosi a központ, hogy minden ember a Ferenciek terén száll Hát ez abszolút félgítés a központ felület. A a föl, föl, az... a Persze ennek, ennek azt hiszem egészen nyilvánuló ennek a, az, az a következménye, hogy, hogy egy kódus központ és egy lerobbant valamivé válik egy ilyen átjáróház, mert végül is átjáróház. Igen, a szemét az mindig megjelenik egy ilyen. Tehát ahol nagy a forgalom, ott nagy a személytés. Hát ez a szomorú vége most a beszélgetésünknek. Már azért mondom szomorú, mert két hét ma folytatjuk, és ezt még szerintem folytatni kéne, és igazából én azt szeretném mindig az ilyen beszélgetések után, ezt annyiszor beszéltünk róla, hogy, hogy hát ha azoknak a fejébe, akik ezt hallgatják, és befészkeli magát a gondolat, hogy lehet másképpen, hogy később tudjunk választani olyan lehetőség közül, ami ezt az értelmes jövőt fogja nekünk fölvázolni, és nem pedig a, a szokásos lózungokkal nyeri meg a, hogy mondjam csak a a kegyünket arra, hogy kiválasztjuk őket. Hát itt most természetesen nem a mostani választásokra gondolok, hanem, hanem ami sok tekintetben fontosabb, hogy a, a környezetünket közvetlenül befolyásoló önkormányzatok azok, hogy fognak működni. Az, hogy lehet -e másképpen az két kérdéstől függ. Az egyik kérdés, amiről általában itt -e beszélni szoktunk, és amiről ma is szó volt, hogy mit de azt hiszem, hogy nem ez az igazi kérdés. Ma már az igazi kérdés az, hogy hogy. Tudni, és nagyjából tudjuk, hogy mit kéne csinálni. El kéne jutni hogy ezt a valamit, amit csinálni kéne, hogyan csináljuk. És hmm. talán ezzel volna érdemes folytatni. Köszönjük szépen. Önök Miklós Endrét és Varga Bélát hallották. Mányai egész Önök te nagyvárosi dilemmákkal két hét múlva.